Alltså, de är så arga. Jag har aldrig varit med om några som var så, så arga. Alltså, jag var typ tvungen att ta bort en bild. För kan jag tog bort den så här, eh, den här bilden när jag när har jag tagit bild på mina fötter. Och så är den en snigel som ja. åker mot tv:n. Ja. För att, eh, alltså, jag pallade liksom inte se den kommentaren. Men, men du vet, man kan ta bort kommentarer. Nej, men det kunde man inte men Man jag kan, det inte kan det på internet. Vad då inte var, var, var, var stod det, vad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 fjortisklubben från 2013 ja. och alltså att bli ja. kallade fjortis. Ja ja, de skriver det, såhär, det så vad långt. gör de här fjortis så egobilderna? på vänta vänta vänta vänta vänta. Det var liksom så länge sedan jag, okej okay, man har ja. hört begreppet om andra men om en själv har man förstås inte hört sen. på typ tio år. Alltså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 Ja, vi, vi säger inte till dem att vi har bytt. Vi låtsas att vi fortsätter kampen. Fast egentligen har vi bytt. För det är det jag ja. mår dåligt av. Jag blev lite ledsen när de hade kommenterat taskiga saker på så här, andra personer. Som hade ja. hört, alltså så här, snälla lyssnare. Som bara Exakt. Var, så här... Exakt, det kändes skitdåligt. Ja, det kändes jättejobbigt. För det fanns ingenting man kunde göra liksom. Nej, men det är väl... In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 Mm. Men om det är någon som vill fortsätta tagga bara kvällsklubben. Ja. Ta då töntiga bilder när ni åker skateboard. Ja. Fing, gärna vid till brasan verkar de hänga. brasan? Vid brasan brukar de hänga på bilderna. Okay. Ja. <laughs> det, det enda innan, innan vi går in i det här kriget så vill jag bara kolla med det in, om det här är det smartaste. För tänk om de, alltså hade jag varit dob och, och, och varit så pass arg som de verkade vara då hade mm. jag nog försökt så här Leta upp. Och bara vad är det här för podd? Alltså vad det, gör vi att lyssna på den? Okej. Okay. Så att risken finns ju att de lyssnar på det här. Och då förstör vår podd. Alltså det, det här kan bli början på ett väldigt långt. Jag också på det. Ond cirkel. Bro. Alltså det vill vi ju inte göra. Det kanske är så att vi ska bara vara jävligt mogna. Och lämna allt det här bakom oss. Mm. Fast först. Först gör lite sådana roliga post. Ja, vid det så... Ja, men det, fan... Tycker de inte att det är kul? <kör> Eller hur de får lite dyrkor. Drömscenariot är ju, Ingrid, de ja. kollar, vad är det här för fjortisk klubb, kvällsklubben? Ja. Söker på den, börjar lyssna och börjar börja digga. O, ja, ofrivilligt digga den. Mm. Next Sen thing så we söker know, de upp oss collabing. Och ber oss komma tillbaka till hashtaggen. Vad sa du? Sen söker de upp oss och ber oss komma tillbaka till hashtaggen. <gör> Eller ja det är bra det är mycket bra men det är lite synd för att, alltså, jag tyckte ändå att meddelandet jag skrev till dem så här: no hating just love grabbar ja. alltså jag tyckte det var lite härligt alltså jag, jag tyckte att det var imponerande av det att så här, kunna att du skrev så för, för det, det enda jag tänkte liksom, då var typ att jag ska skriva lol fan vad tasken är ja Jag försökte hitta en mellanväg Att vi skulle bli ja. vänner Jag bara, kan vi, solidaritet Kan vi dela hashtagen. Ja. Men det, ja, det jag tycker säkert. det var tråkigt Att de inte svarade på det Ja, det är fett tråkigt, men det, det verkar inte vara Världens roligaste egna. Nej, nej. Mm? Jag måste snita mig Ja, gud Ämen Då lämnar vi det här hashtagbråket Och ja, glöm inte bort att Den här podcastens här ja, nu är snart är det du kan fortsätta, lite svårare. Ja. Ja, glöm inte bort att den nya hashtaggen för den här podcasten är kvällsklubben podcast. Ja. Puss. Så ska vi se om det är ett annat jävligt fattigt gäng som motar bort oss därifrån också. Ja.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 Ja, verkligen. Jag försöker inte säga att verkligen. vi har blivit utsatta för näthat. Men ja, det är ändå det är en liksom... liten taste av det näthat. Alltså, det är otrevligheter. Verkligen. Ja, alltså... Alltså, det, här med att, det här med att de var lite sådär. De var nästan lite personligt personliga. Ja, de var särskilt så ja. kommenterade innehållet i bilderna. Men jag var liksom väldigt arga och skrev så mm. urk. Ja.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 blivit mer öppen för typ så här Karma... Eh, liv efter döden... <nunca> sådana <g interviews> grejer. Det, jag måste faktiskt säga det. Alltså, det är så här kul för att så fort det händer någonting bra... i Astrids liv... Alltså det kan vara typ... Hon hittar en femma på gatan... Eller så här Hon får en här En side order på en restaurang... Som hon inte har beställt. Hon bara... Mm, fucking Karma! <glar>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 Och då står man bara så här, titta lite snett uppifrån. Eftersom jag gör typ längden, alla mina kompisar. Och bara, ja, det är karma. Jag vet inte vad jag ska säga. Så <laughs> alltså, det är, det är så jävla roligt. jag, jag älskar, jag använder det på jobbet. Och det är så uppskattat <laughs> också. Det är skitkul. För det blir det lite är så här aske. När någon berättar att någonting har gått åt helvete. Det naturliga, det man är, det man är beredd på. Åh, oh, stackars mm. dig! Eh, fan var sorgligt och bara, äh, kom igen, nu kör vi nya tag. Om ja. man istället säger så här, mm -hmm. ah. Ah, jag är ledsen, men det är karma. Du, du verkar inte vara någon speciellt bra person Eller att man, så här, man, man är helt så här, ja oh, du. Du vet vad det kan vara. Karma. <laughs> du har kanske inte varit speciellt bra mot andra och så, så då kommer det tillbaka, förstår du? Ja, <laughs> det är liksom som ett krets, <laughs> Jag är ledsen liksom.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 Hela sätt hon pratar, att hon tar på oss, hela sätt hon, hon rör sig är liksom lugnt. Oh. Men också hela auran i rummet är så himla lugnt. Alltså det är, det är ligger eh, gamla trasmattor över hela golven oh. och det är bara helt eh, vita väggar överallt så att jag blev direkt lite så här tagen av atmosfären för jag trodde liksom eller det, det var väldigt stor skillnad från hur det såg ut utifrån. alltså så. Ja, till slut 12-15 personer. Var ja. typ hälften kändes som så här ur mediterare som verkligen brann för det och hälften kändes som typ så här Berlin hipsters wants to be cool. Okej. Okay. Ja. Eh, och så jag som bara känner som en nub eh, Jag känner mig alltid som en nub I sådana sammanhang Jag tror det kanske har att göra med min eh, Min längd och sådär Alltså jag alltid när jag ser form, mm. så, Jag är rätt här Stel och lång Alltså det är så här. Det passar inte in Samma sak om jag är på så, så yoga Alltså då känner jag alltid för att sätta mig så långt på möjligt För jag tycker inte jag passar in bland alla de här små Super Aha. Jag förstår vad du menar Fan vad intressant för att jag känner tvärtom att just såna där grejer ja. typ yoga. Ja. Jag har alltid vara längst fram för att jag kände så här att jag har full kontroll över kroppen. Oj. Ja, It's men jag sad. har liksom inte det. Det blir så här smärtsamt <laughs> klart efter 20 minuter att Jaha, du önskade att du satt där bak med mig och gömde dig Ja, mm -hmm. Men i och med sig en tråkig vuxen om man ska fortsätta vara det hade ju sagt att du lär dig mycket bättre eftersom du sitter där, där fram. Ja, det är liksom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 Och grej för grejen var att jag hade har inte någon sportbehov överhuvudtaget eller så. Ja. Så det var typ bara smärtsamt att stå där och skaka. Okej. Okay, Om du förstår okay. vad jag menar. Och nu ja. kanske lyssnarna tänker, va Astrid, hon har ju jättesmå röst. Men då ska jag säga att det känns då, <skratt> <skratt> faktiskt. <skratt> um, nej men, och sen så var då del två... Och här kommer... Det är här jag blev hugga. För under del ett så var jag fortfarande så här... Oh, det här är lite hubba-bubba. Vad står jag här för? Kan jag bara få komma härifrån? Lite så. Ja, jag alltså jag var, jag var fortfarande rätt tagen av att atmosfären var så lugn. Men jag började ändå tvivla när man skulle stå där och ska Jag kom inte in i det överhuvudtaget. Nej. Men så kom då del två. Och det ja. var alltså att man skulle... Eh, de satt på musik och så fick man dansa eller röra sig exakt precis som man ville. Mm. Och här, du vet så, första typ såhär, för, skulle man blunda också. Först så tjuvkika lite eller så, jag kollade och så såg jag hur alla började röra lä sig liksom. Jag rörde mig väldigt, väldigt lugnt och så såg mm. jag hur folk vet, tog i mer och mer. Och jag tänkte mm. så uh, så där skulle jag ju aldrig göra om du vet vad mm. jag menar. Men sen, mm.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 Eh, teknos som spelas. Alltså du vet vad man ja. menar då då kan man ju verkligen gå in i musiken. Ja. Och bara och så man bara, när man känner så här fan. Jävla alltså så här nu. Alltså nu. Ja, man man, man, man, och man vill bara men, men grejen är när man är på Bergen eller alla annan eh, klubb då man är fortfarande i ett, eh, ett sammanhang där det inte är helt okej okay att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 All, allt man upplevde var koncentrerat i det därliga rummet på något sätt. Jag vet inte, det är svårt att förklara för någon jordlig människa som ännu inte har mediterat. Hur var det turkiska badet? Alltså jag, jag vet inte, det, det, så, det var så fruktansvärt intimt. Oj. Ja det var extremt intimt och vä men väldigt så här skönt typ fast jag var lite, ja jag ska berätta om det. Vill du Det var i Köpenhamn. Aha. Ja. Jag var där, min syster var där. Eh, och så här, vi hade kollat upp det innan. Vi såg en film på hemsidan där det var liksom. Man fick en, en slags topp. Mm -hmm. Fast längre. Ah. Eh, som så här täckte allt och det kändes så här bra. Och det stod så här: <skratt> Du kan gå direkt från jobbet om du vill.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 man går till ett badhus, tror att det ska bli nakenbad och sen så tar alla andra fram sin bikini. Jag har exemplar på Men alla, alla kan i alla fall tänka ja, så den ser Ja, Det är jag förstår. Ja, och vi är bara okej. Okay, um, ja, men vi kanske kan få en sån här tubtopp att ha på sig. Och, och hon i kassan bara, ja, absolut. Så får vi liksom var sin handduk. Det är liksom ingen Nej. Utan det är, en, det är en liten handduk som man får liksom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 men har fått det ganska tidigt i vår. vänska, jag? tror det var innan. Det var ju innan vi hade den här podcasten. Oh ja. Ja, det var Kom ju någon med. gång i kanske i januari-februari. Mm. Så hade jag ju precis gått med i ett gym. Ja. Och då. Ja, ni behöver inte låta simla förvånade. Jag hade. Nej, men och då så fick jag ju ta med en kompis. Ja. Och tog jag med dig och där fanns det ju bastu.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 Ja, det var just det, det var ju i så här, i så här lite mer intima sammanhang. <laughs> nej, alltså nej, nej. Du, du var ju mer så här gillar du att gå runt naken hemma. Nej, men så det är inte så att jag gillar att gå runt naken hemma med så här, dina föräldrar. nej <laughs> Sluta, Usch, sluta. Medans jag bara mm, Ja, Kan sätta på sig långt När <laughs> det kommer gäster i alla fall.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 det är sjukt. Jag sover ju alltid naken. Ja, Och speciellt om jag sover med någon annan så tycker jag det är verkligen härligt att vara naken. Ja, det, det har Jag trodde du skulle Nästa. säga så Ingrid såhär, gillar att ha kläder på sig såhär, under själva akten. Det stämmer inte. Jag eh, är alltid naken. Nej, men eh, i alla fall om jag ska återgå till historien nu tänker jag, bara, nej, tänk, jag och, och alla våra lyssnare på hur du ser ut när du blir. bara, det var så här Det är njut, Astrid. Jag ser det ur perspektiv så att man ser liksom strüm, de strumklädda fötterna. som du Ja, det är så jag kör. Förlåt, bara fortsätt med Tuggis bad. Ja, i alla fall. Så så här, vi håller på så att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 Och så Hanna bara, ja men det, det är liksom jag såg han gick in i det här rummet. <laughs> eh, så vi bara, ja men vi kanske kan bara så här kika in och se vad som händer där. Mm. Astrid. Ja. När vi kikar in i det här rummet. Ja. Alltså det vi får se där inne. Ja. Det är liksom. <laughs> vi bara tittar på varandra och bara vad fan är det som pågår här.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 Ja, alltså höfterna. Ja. Så han liksom han har piercings i bröstvårtorna. Mm. Ja. Och sen så ligger det en naken dam. Mm. Helt naken. Mm. På rygg. på liksom allt. På ett altare Astrid. Ja. Alltså i sten. Ja. Oj. Ja. Och han bygger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 För så att där såg det inte ut på filmen Nej okay. ja. Det här känns lite typiskt Det känns på något sätt typiskt att det var i Danmark, eller inte det? Ja De är lite ja, så ja. mer fria <coughs> där, kommer, alltså det är inte det där kommer den stela Svensken som bara Oj vad hände där Är det ja. lite är det väl det? Intim massage <håhå> ja. Typ som att hon Saga från bron Skulle vara där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 Och det var, det var minst det var i sexan. Och jag bara, det var så. Nej, vill det Och min sjöksköld ska bara, okay, nej okej, då gör vi inte då. Alltså, det var så här, jag trodde oh. typ att hon skulle tvinga mig. Och sen så ah. gjorde hon liksom inte det. För hon bara, jag tänker inte, om du inte vill, kommer jag inte ta sprutan på det, Jag bara... Jo. Jo! Då, du måste. Du måste. Fattar alltså, inte. Då, då blev jag helt här det här gäller livet. Ta sprutan ja. för fan. Det var lite omvänd ja. psykologi från hennes sida kanske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 skum big vägg. Skum bananer. Oj, det är väldigt skumt. Men ja. mest skumt är fröken. Alltså det är så jag tror, alltså jag tror att nu när du skrev här här jag tror inte du förstod hur fyndigt det här var. Det är faktiskt fyndigt. Alltså jag tänkte om någon modern supertwittrare hade skrivit det där. Ja. Det hade ju varit så superfyndligt. Ja. Det är, men jag undrar vad ditt motiv med den var. Alltså, tyck, ha, hade du en lite skumfröken? Alltså. Vi, min låg- och fröken Hade ett väldigt, en väldigt stor frisyr. <coughs> <coughs> och du vet. Det var precis då när Harry Potter. Uh -huh. Böckerna kom. Så då liksom. Spinkulerade vi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 sociala medier generationen eller bla uh, bla jag bara nej vi är på ett generationen <laughs> men nej <Jesus> för fan <laughs> vet. jag vet det är också kul för att, för att när man pratar med folk i vår ålder alltså då i ja. tidig 20-årsåldern mm. kanske i tidiga slaget eftersom du är exakt 20 år uh. Ja. Uh, så det är såhär kul och för alla har minnen om det så hur när de började läsa böckerna och typ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 Var jag 14 bara? Jag kommer ihåg att jag ja. läste det på seglingen. Nu ska jag kolla upp det här eftersom jag är Google generationen. Så ah. ska vi se här? Harry Potter. Uh -huh. Harry. <laughs> det är så jävla kul för det är en klassisk grej man också kan diskutera här <coughs> är. är um, vad heter det? Hur man uttalar det här Hur man uttalar det här Alla har olika. Hermione. Ja, min pappa sa här med min Ja, honom. det sa också, komma ihåg. Nu ska vi se här. Och Hagrid. Den sista kom 2007. Det ja. är alltså 26 år sedan. Ja. Då var jag ju 15. Okej. Okay. Ja, 13 var ju lite att Jag var ju, jag, Du var 14. Jag, sjuan. jag var okay. Du var 14 och jag var 15. Ja. Men, Då är det väl lite är... konstigt att få en bok högläst Av sina föräldrar Det är väl skitmysigt Ja det är det ju Men det är ju lite det är sjukt. Men det är ännu konstigt att du går runt naken Med den föräldrar <här> Det gör jag inte Säg inte det nu Ingrid. Ni tror Ä ju folk det Alla hör på henne att hon är för desperat För att det ska liksom inte vara sant Nej, ingen, fan. Jag, får, jag blir illa till emot Kan alla bara <här> förstå att jag Inte gör det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 Astrid berättar en historia om sig själv men skäms för men som hon ändå tycker är rolig. Ja. Nej, för den är inte så rolig. För jag kommer bara ihåg att det var en sån grej att hon verkligen gillade att vara naken, alltså, även när hon var tonåring. Och att det började bli så här en liten grej liksom, att hon bara så här: du, du kan inte gå runt naken här hemma längre, det är liksom du måste Fan ta på dig vad... Är I don't know, men det är så fruktansvärt obehagligt. Ja. Är det inte det? Jo, det. Är...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 eller hur? Det är ju sant. Det är eh, klassiskt. Nej, men så säger man så här: Jag har en kompis, ni känner inte den. Hon har en napp. Är inte det konstigt? Eller är det, är det konstigt? För då får man liksom. Då får, ut och man, reda. Sig ja, själv. Då får man reda på. Då får man reda på. Om man ja. Jag tycker det här var gränslandet till det vi redan har tagit upp i. Jag tycker att eh, du faller inom kategorin för eh, Alzheimers på dig. Oh, Gud, du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 Jag börjar, bli, jag börjar bli rädd av det här med hashtag-kriget. Jag vill liksom, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill inte se kvällsklubben. Jag, jag vill inte ha det ordet som poppar upp. Men vi kan inte byta namn igen. Nej, det kan vi inte. Och, Och det... Absolut inte för ett töntigt grabbgäng, säger det. Nej, nej, nej, nej. Okej. Okay. Uh, vi har fan inte hunnit fixa någon kvällsakt. Åh. Oh.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 she <laughs>